メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メ a ナー、メンナー、メンナー、メンナー、a ンナー、メンナ e メンナー、メンナー、メンナー、メ n ナー、メンナー、メンナー、メンナー、メ e ナー、メンナー、メンナ m メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メ A ナー、メンナ n メンナー、メンナー、メンナー、メン n ー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、u ンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メ a ナー、メンナー、 convidado Já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu c o l e i a quem? Tomou só tapa na cara e saiu c o l e i a quem? Tomou só tapa na cara e saiu c o l e i a quem? E aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias? Comi a dona da festa, era aniversário dela. a n i v e r s á r i o dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, t r a n e i n o gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma p a d a E o melhor de tudo, ainda r r a s t e i uma pacada. メンナー、メンナ l メンナー、メンナー、メンナー、メンナ a メンナー、メンナー、メンナ e メンナ a メ a ナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナ e メ u ナー、メンナー、メン e s メンナー、メンナー、メ v ナー、メンナー、メンナ m メンナー、メ s ナー、メンナー、メンナー、メ a ナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、a ンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メンナー、メン e ー、メンナー、メンナー、メンナー、u ンナー、メンナー、メンナー、e ンナー、メンナー、メ u ナー、メンナー、メンナー、 Convidado, Já levei uma pro quarto, nem sabia que m era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu c o r e i r a quem? Tomou só tapa na cara e saiu c o r e i r a quem? Tomou só tapa na cara e saiu coleira quem? Minha、e、i x a eu te c o n t a s s e c ê não acredita nas ideias. t o m i a dona da festa, era a n i v e r s á r i o dela. t o m i bebi, transei, a não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo ainda arrastei uma p a c a d E o melhor de tudo a i d a r a s t e i a